Arról, hogy mi a groteszk. Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előre hajolni, és ebben a pozitúrában maradva a két lába közt hátra tekinteni. Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról. Íme, a világ fejtetőre át. Férfi lábak kalimpálnak a levegőben, Visszacsúsznak a nadrákszárak, és a lányok, ó, ezek a lányok, Hogy kapkodnak a szoknyájuk után? Ott az autó, négy kereke a levegőben, Mintha egy kutya a hasát akarná megvakartatni, Egy krizantém, kejfej, Jancsi, Vékony szára az égbe mered, Ahogy a fején egyesúlyozza magát, Egy gyors vonat, amint füstcsóváján tovarobog, a belvárosi plébánia a két tornyán levő, két kereszten levő, két villámhárító hegyével érinti csak a földet. És amott egy tábla a kocsma ablakában. Rös, tlapocs, ne, sirf. Bent egy dülöngélő vendég, fejjel aláfelé elhozza sörét a söntésből. A sorrend lent a hab, rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy csöp nem sok, de annyi se csordul ki. Tél van? Hát persze. Hiszen felfelé szállingoznak a hópelyek és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. Nem könnyű sport. Keressünk most már vidámabb látványt. Ímhol egy temetés. Fölhulló hópej közt, fölcsöpögő könnyek fátyolánát végignézhetjük, amint a sírások két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök közel is, távoli rokonok, továbbá az özvegy meg a három árva, göröngyöt ragadnak, és elkezdik a koporsót hajigálni. Jusson eszünk be az a szívettépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök, megdobbannak, és szétomlanak, az özvegy sír, jonganak az árvák. Milyen más érzés? Fölfelé haigálni? A koporsót eltalálni mennyivel nehezebb? Először is jó göröngyökre van szükség, mert a porhanyósabbja félúton szétesik. Van hát kapkodás, lótásfutás, taszigálódás a kemény rögökért, és hiába a jó göröngy, a rosszul célzott rög visszahull, és ha eltalál valakit pláne ha egy gazdag elők rokon, kezdődik a vihorászása, a kár öröm, egészséges kuncogása. De ha minden stimmel, kemény a rög, pontos a célzás, steribe találja a deszkakoporsót, megtapsolják a dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy teli találatot, a kedves halottat és ezt a mókás, pompásan sikerült szertartást, melyben nyoma sem volt képmutatásnak, a tettetet gyásznak, a hazudott részvétnyilvánításnak. Kérem, Szíveskedjenek kiegyenesedni? Amint látják. A világ talpra állt. Önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat.